le odor împără A fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat. El ajunsese la căruntețe și nu se învrednicise, avea și el măcar un copil. Se topea de a picioarele bietul împărat, să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de fecior, dar în deșert. Când Tocmai la vreme de bătrânețe, iată că se îndură norocul și cu dânsul și dobândi un drag de copilaș de sălvezi și să nu-l mai uiți. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu alboteza, împăratul adună răsărit și pus Miază zi și miază noapte, ca să se veselească de veselia lui. Trei zile și trei nopți ținură petrecerile și se chefuiră Și se bucurară de o ținură minte cât trăiră. Băiatul de ce creștea? de -aia se făcea mai isteț și mai iscusit. E, nu mai trecu mult și iată că împăratul ajunse la marginea groapei. Când ful la ceasul morții, el luă copilul pe genunchi și îi zise Draul, tati, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obștescul sfârșit. Eu văz că tu ai să ajungi o mare și chiar mort oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale. Asupra cârmuirii împărăției n-am nimic să zic, fiindcă tu... Cu simța ta știu că ai s-o duci bine. Un lucru numai am să-ți spui. Vezi tu muntele cela de colo, să nu te ducă păcatele să vânesc pe acolo, că este nevoie de cap. Este moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop și cine calcă pe moșia lui nu scapă nebedepsit. Acestea zicând căscă gura de trei ori și ștete sufletul. Se duse și el ca toată suflarea de pe pământ de pare că n-a fost când lumea și pământ. Săi, îl jeli răbălierii, îl jeli și poporul. În cele de pe urmă, trebuia să-l îngroape. Aleodor, după ce urcă în scaunul tatălui său, deși copilandru, puse țara la cale ca și un om matur. Toată lumea era mulțumită de domnirea sa, și oamenii se făleau că le-a fost dat de sus ca să trăiască în zilele lui. Adesea ieșea aleodor la vânătoare ca să-și petreacă ceasurile cei prisosea de la trebile împărăției. El ținea minte ce-i spusese tătână său și se silea să-i păzească cuvintele cu sfințenie. Într-o zi, nu știu cum făcu, dus fiind pe gânduri, și alunecă, decălcă pe pământul pocitului de om. N-apucă să facă zece, douăzeci de pași și iată că se pomeni cu dânsul dinaintea lui. Acum nu era lui pentru că trecuse pe pământul omului celui sluț și scârbos, ci era ciudă cum de să calce vorba tatălui său ce-i spusese cu grai de moarte. O citania pământului îi zise, Toți nelegiuiții ce-mi calcă hotarul cad în robia mea. Mai întâi trebuie să știi, îi răspunse Leodor, că din nepăcare de seamă și fără de voia mea am călcat pe cuprinsul tău și n-am niciun gând rău asupra-ți. Eu te socoteam mai altfel. Dar văz că ai de gând să-ți ciri de la mine ca toți fricoși. Ba, să mă ferească Dumnezeu! Eu ți-am spus curatul adevăr și dacă vrei luptă, alegeți. În săbi să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Hm. Niciuna, nici alta. Ci, ca să scap de pedeapsă, alt chip nu e... Decât să te duci să mi aduci pe fata lui verde și împărat. Peale odor. Voi să se codească oarecum, bacă, trebuie împărăției nu iartă să facă o călătorie așa de lungă. Bacă n-are călăuz, bacă una, bacă alta. Dar aș. Unde vrea să știe pocitul de toate astea? El o ținea una. Să-i aducă pe fata lui Verdeș împărat dacă vrea să scape de ponosul de tâlhar, de călcător de drepturile altuia și să rămâie cu sufletul în oase. Aleodor se știa vinovat, deși fără voia lui, dar știa că a făcut un păcat de a călcat pe moșia slutului. Mai știa iară că de omul dracului să dai și să scapi, să n-ai nici înclin, nici în mânecă cu dânsul. Fă în cele din urmă, să-i facă slujba cu care îl însărcina. Jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop știa că, deoarece Aleodori a făgăduit, apoi are să știe cuvântul ca unul ce era om de omenie și zise Pasă cu Dumnezeu și să-ți ajute să vii cu izbândă bună. odor plecă. Și cum mergea el, gândindu-se și răzgândindu-se cum să-și îndeplinească sarcina mai bine, căci își dăduse cuvântul, se pomeni la marginea unui eleșteu. Și-o știu că se zbătea de moarte pe uscat. Cum o vasu, el se duse să o ia ca să-și aline foamea cu dânsa. Știu că ai zise nu mă omor, fat frumos, ci mai bine dă-mi drumul în apă, că mult bine ți-o-i prinde când cu gândul n-ai gândi. Aleodor o ascultă și-o în apă, atunci știu că ai mai zise. Ține acest solzișor și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Flăcăul plecă mai înainte și se tot mira de o astfel de întâmplare, când iacă se întâlnește cu un corb ce avea o aripă ruptă. Și voind să vâneze corbul, acesta îi zise, Văd frumos, văd frumos, decât să-ți încarci sufletul cu mine, mai bine ai face să-mi legi aripa, că mult bine ți o Aleodor îl ascultă, căci era băiat viteas și de treabă, și îi legă aripa. Când era să plece, corbul îi zise, Ține penița asta, voinicule, și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Luă penița Aleodor și își cătă de drum. Dar nu făcu ca la o sută de pași și iată cădete peste un tăune. Când se gătea al strivi cu piciorul tăunele unele zise. în viața a Leodor și eu te voi mântui pe tine de la moarte. Ține acest pufuleț din aripioara mea și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine. Auzind a Leodor unele ca acestea, și că îi zise și prenume, o tată ridică piciorul și lăsă pe tăune să se ducă în voia lui. Și mergând înainte cale, de nu știu câte zile, dete de palaturile lui Verdeș împărat. și așteptă ca doar de va veni cineva să-l întrebe ce caută. Stete o zi, stete două și ca să fie cineva să-l întrebe ce voiește, ba! Când fun de-a treia, verdeș împărat chemă slujitorii și le dă o gură de orpomenio. Cum se poate, le zise el, să stea omul trei zile la poarta mea și să nu meargă nimeni să-l cerceteze? Pentru asta vă plătesc eu simbrie? Pentru asta vă am eu la mine pe procopseală? Slujitorii tăteau din colț în colț și nu știau ce să răspunză. În cele de pe urmă chemă pe Aleodor și îl duse înaintea împăratului. Ce vrei, flăcăule? îi zise împăratul. Și... Ce aștepți la poarta curților mele? Ce să voi mări împărate, îi spuse el. Iată, sunt trimis să-ți cer fata. Bine, băiete, dar mai întâi trebuie să facem legătură, căci așa este obiceiul la curtea mea. Ai voie să te ascunzi unde vei voi? În trei zile de rândul, dacă fie mea te va găsi, capul ți se va tăia și se va pune în parul ce a mai rămas din 100 fără cap. Iar dacă nu te va găsi, atunci cu cinste împărătească o vei lua de la mine. Mărădește la Dumnezeu, mărite împărate, că nu mă va lăsa să piei. Parului îi vom putea da și altceva, nu tot cap de om. Să facem legătura. Așa? Așa. Se puseră ei și făcură legătura. Scriseră carte și o întăriră. Vind față de față, se învoiră ca a doua zi el să se ascunză, cum va ști, mai bine și mai bine. Iar dacă se învoiră, el rămase într-un neast cel chinuia mai cumplit decât moartea. El se gândea și se răscândea cum să se ascunză mai bine? Vezi că era vorba de capul lui, iar nu de altceva. Și tot mergând pe gânduri și tot plănuind, iată că și-a aminte de știucă. Scoase solsul se uită și se gândi la stăpâna lui. Când, iată, mare, că știu și venise și zise: Ce poftești de la mine, făt frumos! Ce să poftesc! Ia că, că ce mi s-a întâmplat! Nu știi tu ceva să mă înveți ce să fac? Ia nu te mai îngrijora. Lasă pe mine! Și, îndată, lovind din coadă, pe aleodor un cosăcel și-l ascunse pe fundul mării printre ceilalți cosăcei. Când se sculă fata, își lua nu și se uită cu el în toate părțile. nu -l văzut. De unde ceilalți care veniseră să o ceară în căsătorie se ascundeau prin pivniți, pre-după case, pre-după câte o șiră de paie sau prin vreo culă părăsită, aleodor se ascunse astfel încât fata intră la grijă ca să fie biruită. Cei veni ei se uită cu ochianul și în mare și îl zări pe fundul mării printre cosăcei. cu cheanul ei era năzdrăvan. Ești de acolo, hoțomanule?" <gângânt> îi zise ea râzând. Ce mite-ai posmăgit așa? Din coșcogea amite omul, te-ai făcut un cosac și mi te-ai ascuns în fundul mării. un și trebuie să iasă. Ea îi zise împăratului mi se pare, tată, că flăcăul ăsta mi-a venit de hac. Și hm, mult e urliu și dragălaș. Chiar de lui afla până la treia oară să-l iers, tată, că nu e prost ca ceilalți. Boiul lui arată a fi ceva mai deosebit. Vom vedea. Hm îi răspunse separatul. A doua zi, ce-i venit lui, se gândi la corp. Acesta fu numai decât dinaintea lui și zise Ce mă vrei, stăpâne? Ia uită te neiculiță, ce mi s-a întâmplat. Nu știi tu ceva să mă înveți? Să cercăm." Și, lovindu-l cu aripa, îl făcu un pui de corb și îl văd într-un stol de corbi ce se urcase până la vântul turbat. Cum se sculă fata, își luă ocheanul și iarăși îl cătă prin toate locurile. Nu e. Caută-l pe pământ. Nu e. Caută-l prin ape și prin mări. Nu e. Se luă de gândul fata. Când către nămiezi, cei veni ei, se uită și în sus. Și sărindul în slava cerului printre stolul de corbi, începu a-i face cu degetul și zise. Ghidi, ghidi, harule ce ești! Tă te jos de acolo, omule! Ce mi te-ai făcut așa, pitcoace de pasăre? Nici în rai nu scap de mine. Se te jos că n-avea ce face. Împăratul... Începoa se și el de istețimea lui Aleodor și-și plecă urechea la rugăciunea fiei sale. Însă, fiindcă legătura era ca să se ascunză până de trei ori, împăratul zise. Hm, da minune, ia să vedem unde are să se mai ascunză. A treia zi, dis de dimineață, se gândi la tăune. Acesta a venit într-un suflet. După ce-i spuse ce voiește, tăunele zise, Lasă pe mine și de te-o găsi, eu aci sunt. Îl făcu o lindină și l-ascunse chiar în coada fetei, fără să simță ea. Sculându-se fata și luând ochiul, îl căută, toată ziua și ca să dea de dânsul cât. Ia se da de ceasul morții, căci îl simțea. Îi se răta ei a fi pacii prin preajmă, dar de văzut nu-l vedea. Câtă cu ochianul prin mare, pre pământ, prin văzduh, dar nu-l văzu nicăieri. Către seară, obosită de atâta căutare, strigă. Ce arată-te Te simți că ești paci pe aproape, dar nu te văz. Tu mai biruit, asta să fiu. Dacă auzi el că este biruită, se dete pinișor jos din coada ei și se arată. Împăratul n-a avut nici el ce mai zice și de te fata. Când plecară, îi petrecu cu mare cinste și alai până afară din împărăția lui. Pe drum, ei stătură să facă popas. Și după ce îmbucară câte ceva, el puse capul în poala ei și a dormit. Fata de împărat, tot uitându se la el, îi se scurgeau ochii după frumusețea și după boiul lui. Inima îi dete brânci și ea nu se putu opri, ci îl săruta. Aleodor, cum se deșteptă, îi trase o palmă de a auzi câinii în giurciu. Ea plânse și îi zise, Hei, Aleodor, dragă, dar grea palmă mai ai!" Te-am pălmuit pentru fapta ce ai făcut, căci eu nu te-am luat pentru mine." și pentru acela ce m-a trimis pe mine. Apoi, bine, frățioare, de ce nu mi-ai spus așa de acasă? Căci atunci știam și eu ce să fac, dar lasă nici acum nu e timpul trecut. Pornind și de aici, ajunseră cu sănătate la jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Iată, m-am închinat cu slujba, zise Aleodor, și voi să plece. Fata, când văzu pe acea iasmă, se cutremură de scârbă și nu voia să rămâi la dânsul odată cu capul. Slutul se dede pe lângă fată și început să o lingușească cu vorbe miorlăitoare și să se ia cu binele pe dâncă tânsa. Dar fata îi zise, piei de dinaintea mea, satanu, că te trimit la mumă ta iadul care te-a vărsat pe fața pământului. Sluțenia de om se topea de dragostea fetei, se lungea cu burta pe pământ și umbla cu șoșele, cu momele, să înduplece prefată a lua de bărbat. Dar... Aș. feritul la sfântulețu să se apropie de dânsa, căci îl ținea țintuit în loc cu ochii ei cât de gol. Din satan, din iasmă și din spurcăciune nu-l mai scotea. Piei necuratule de pe fața pământului să scape lumea de o ciumă și de o holeră ca tine! Mai stărui ce mai stărui și dacă se văzu fruntat până într atât, Iasma, plezni de necaz, cum de să fie el o cărut atât de mult de o de muiere. Atunci, Aleodor, întinse cu prinsul său și peste moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop, luă de soție pe fata lui verde și împărat și se întoarse în împărăția lui. Când îl văzura al degloatele venind teafăr, alături cu o soțioară de irdea și stelele de frumoasă, îl primiră cu mare bucurie. Și, urcându-se din nou în scaunul împărăției, domni și trăi în fericire până se istoviră. Iar eu, încălecai poșa, și vă spusei dumneavoastră așa.